Beno, eta garko sumarion iragarri dugun bexarase, e, aldamenean daukagu Pablo Kormezana, Mintxakideen koordinatzailea egunon, Pablo. Egunon. Beno, e, Mintxakide programa hau e, sobera esagunada e, Euskaldunen artean, e, badara maia urte, urte batzuk, baina badaspadere hor e, despistatu dairen bate egon daiteke, komenta egoizu e, zer den mintzakide eta nondik sortu zen? Bueno, ha ba, da, eh mintza praktika egitasmo bat, ez? Eh hitz egiteko aitura duten lagunek eta eta ikasten ari direnek edo jarioa galdu dutenen arteko taldeak sortzen ditugu e, euskara eh egiteko, ez? lantzeko pizka. Eh talde hauek mila eh 1993an sortu ziren bagera elkartean Donostian. Mm -hmm. ba, hauek e, euskaltegi bat zuten eta ikusten zuten bere ikasleek edo Baitzuk atela aukera ikasitakoa e, erabiltzeko eta lantzeko eta horregatik sortu ditu zen talde hauek. Eta, bueno, aurten hogei e, garren urte ospatu dugu eta harrakazta oso handiarekin. Hemen Iruña Iruña errean e, aurten ere 10 10 urte beteko ditugu hemen lanean uh -huh. eta ere esandakoa eh arrakasta itzelarekin bai. Mhm. Uh -huh. Arrakasta itzela 10 urte hauetan eta 10 urte suposatzen dute askorako eman duela. Euskalduntze prozesu horretan parte hartu du suposatzen dut 10 urte horietan e, jende asko eta orain e, bueno pues ja, euskaldun peto petoak izango direnak, estari. Bai, bai, bai, baditugu, bueno, eh, gaitasmoa 2400 zen eh, laroge peska bat, e, hauek hasisten biltzen eta Gitasmoa aurrera ematen eta aurreko ikasturtean itzi ginen 719 lagun biltzera, ez? Nikuste dut kopurua oso polita dela, oso esago, oso e, E, e, izan duen bilakaera itzela izen, izan dela ez e, beti ere ba, arazoak izan ditugu ba, ekonomia aldetik eta ba, inbeste lanakudeatzeko eta badago ditugu lagunak hamar urte, e, urte hauetan e, izena emadutela mitzakidean eta jarraitzen dutela gustora daudelako Uhum. eta jarraituko dutela, suportzapzen da. E, Euskalduntze prozezuan, e, Pablo, praktika ezinbestekoa da, e, eta ezinbestekoa da ere mintzakidek e, sortzen dituen e, taldeak. Ez daude, esparru e, naturalak mintzapraktika egiteko? Horregatik sortzen da mintzakide, nola bait? Bai, askotan ikasten egin nirenak edo jarrioa galdu dutenak eta nahi dutenak ez daukate aukerak heen Iruña herrian ez ba, euskara lantzeko ez, edo, edo ikastenari direna erabiltzeko ez, orduan horregatik e, sortu zien tzapraktika tal da hauek eta eta antolatzen ditugu e, denetariko ba, ekimenak ez. Ba, bertxosaioak edo afariak edo, edo e, kirola egiteko biltzen diren taldeak edo denetarikan tolatzen dugu pizka bat aitzaki horrekin mintza praktika dantzeko, ez? Uhum. Eta oso ondo, oso ondo funtzionatzen dute talde hauek, ez? Bueno, eta zein da e, talen dinamika? E, nola funtzionatzen duten? Ba, Mintzakide taldeak e, biltzen dira astean behin, talde guztietan e, saiatzen gara, edo, bueno, bermatzen dugu Euskaldun tzar bat egotea, edo, edo Euskaldun osoa, ez, piska bat e, taldearen, taldean laguntzeko, ez, laguna, laguntzen duena, e, bide laguna dioguna e, da beste taldekide bat, naiz eta euskara Euskaramai altua izan eta laguntzeko egon, beste taldekide bat da, ez, eta horrela, Astean behin, biltzen dira ordu batez, ordu bata erdi, hori da eskatzen diegun gutxienekoa baina ia da e, biltzen direla eta matituztelea hiru ordu arratsaldosoa eta gero bere planak egiten ditugu. Dituzte. Eta bueno, e, taldeen e, zaogarriak e, zentxo dira, zertarako biltzen dira, astean behin bai biltzen dira, baina zertarako kafe bat hartzeko edo, zer egiten dute? E, denetari dugu badira taldeak, e, kafetxo bat e, hartzeko biltzen direnak, badira taldeak e, oso modan dagoen jue bintxo horretara jaten direnak, e, baditugu taldeak, paseoan biltzen direnak eta egiten dituzte ere mitzapratiko saioak, baditugu ditugu taldeak kirola egiteko biltzen direnak, eta jokin dia ba, ez dakit araungurenen e, oso ondo funtzionatzen ari den e, padel taldea daukagu, ez dakit berezia da ez, e, denetariko saioak egiten dituzte, e, talde bakoitzak aukerate, aukeratzen du non bilduko den, zer egingo den, eta zehortutan egingo den, e, eta oso ondo funtzionatzen dute bai denetan. E, Pablo edonork parte hartu dezake eh baldintzak izan behar du e, pertsona batek horrelako e, e, taldeetan sartzeko. Bueno, eh parte hartu dezake baina eskatzen diegun baldintza da gutxieneko euskara maila izatea. E, gauza da e, egoteko ordu batez, ordu bat e, lagunen artean ez egiten eta eta pizkat elkarrizketa batean ba e, gutxienez e, gai izatea ba, ordu hori egoten den ordu horretan ba, taldean parte hartzeko e, e, ulertzeko zer hitz egiten den pizkat taldearen parte izateko ez ez izateko ez egoteko bakarrik belitzen edo eda hori horregatik eskatzen dugu gutxieneko gutxieneko maila bat komunikatzeko gutxieneko gaitasun hori izatea. Eh berrizarren bada dira hainbat talde, zenbat e, talde daude eta bueno, hoien e, zaugarriak eh e, berrizarren eh 6 bat talde ez ezpi batalde ja. egonen dira martxan ja. Eh hauek oso oso dira eta eta denetariko lagunak e, baditugu, eh? Baditugu elduagoak direnak, baditugu gaztetxoak ere, nahiko gaztetxoak ere, eta gero berrizarren ere martxan dago eh, mendi alde aus eskolan, eh, eh, guraso laguntaldeak hau da, mintzakide mintzakide taldeak ohikoak, baina gurasoen ordutegietara egokitutak, ez? Hauek ba eh, umea eskolara eramaterakoan edo edo jaso aurretik biltzen dira, eta eta dute bere mintza pratika saioa Ba, kafetegi batean edo ba, bueno, aile gaukeratze duten mm -hmm. moduan. Gurasoak gian, bueno, pues, modu berezi e, batez behar dute laguntza hori edo edo mintza praktika hori, gero lagundu alizateko e, aurrak e, bueno, pues, e, etzeko lanetan eta eta bueno, be, beraien harremanetan, ez da? Ba, eba, oso gustara jaten dira, eta, eta asko ikasten dute, eta asko lantzen dute bere aurrekin erabiltzeko egin batez, askotantzaia da e, aurren E, jartzen dizuten konpromiso hauek edo la ba, pizka e, bere aurren jarrera ez pizka bat e, euskal e, berburasoak euskalduntzen ikusten dituztenean edo ba jarrera askotan kontrakoa da eta horretan laguntzeko ba, praktikarekin asko asko aurreratzen dute gurasoak, ez? <gibus> Pablo Cormezana, mintzakideko koordinatzailea, aurten aldaketa txiki bat e egonda, ez? E Guztien honetan e e izena materakoan, Bai, e, aipatu du dan bezala len, ba Iaz 719 e, lagun biltzera iritsi ginen, ez? E, e naiko arrazo naikocho izaten ditugu hainbeste jendeak koordinatzeko, eh? Orduan, e, erabakitzen alako matrikula txiki bakobratzea, baina trukean banatuko da e, mintzakide txartela eta honen bitartez ba kultura kultura digital de taracosarrera, eta denetariko E edo, quedo aurtengo kanpainarekin lotuta bad biderkatuko dugu, ez? Egindako ekarpena eta eta itzuliko diegu basarretan, antzerkirako basarretan edo kontzerturako basarretan edo afarietan edo ikastaroetan, ba pizkat, eh, egindako ekarpena itzuliko diegu, biderkatuko diegu, ez? Beraz, eh, matrikulatzeko bat eh ordaindu behar da, baina, bueno, pues eh aprovecho eh aterako saie 15 € hoiei, eta hori da, 15 €/dia ikasturte sorrako eta gero ba itzuliko diegu eh, sarreretan edo sarreretan edo edo ikastaroetan edo beste zen baitak taldeetan edo eh, itzuliko diegu sarrera hori biderkatuta gainera biderkatuta eta biderkatu euskara horrela dio eh, aurtengo aurtengoko kanpaina eh, beti sortzen duzue eh, ola eh, bueno pues kanpaina de igarria eh, aurtengoa magiarekin lotuta eh, a, azaldu pizka bate eh, zertan daitza kanpaina bueno ba pixka bat E, irudikatu nahi izan dugu en, e, izan duen, egitasmoak izan duen bilakaera, ez? hasi ginen, asizen egitasmo txiki-tsiki bat izaten eta oen ja 6.000ta eta piko lagun biltzen ditu egitasmo egitasmo hau e, irurogeita zazpi, herri eta eskualdetan, ez? Or, e, piskat horrekin lotuta, ba, <coughs> lotu dugu kampaina, e, adirazteko, ez? Ba, e, lan lan gutxip batekin, lan mene bueno, lan txiki batekin edo e, astean behin hortu batez egiten baldin baduzu ba, e, biderkatuko duzula euskaraz ez e, asko ikasiko duzula, asko betuko duzula eta pizkat horrekin lotu dugu ez bai badirodi magia kontua dela biderkatzea eta zabaltzea e, euskarak dituen oztopo guztiekin esta hori da askotan ere ba nahiko arrats Garazotxoak izaten ditugu, askotan ere ba, ba, aurrera egiteko antolatzeko gauzak, baina apurka-apurka aurrera goaz, indar, indar askokin gainera eta aipatutakoa da egitasmo txiki bat izateatik 6000 lagun biltzera iritsi gara eta nahiko degarria da zenbakiak oso esaguratuak dira, ez. Beno, ba ez da makala 6000 lagun e, biltzea euskararen inguruan eta euskara bultzatzeko eta euskalduntze prozesu horretan egoteko. E, e, Pablo, bueno, e, Nahiko Sabaldu dugu gure informativotan, baina aurtengoko kanpaina, baina e, ongi irutzen baldin bazaisu kokoratu dezakegu e, zer egin behar duen e, interesa interes duen pertsona batek parte hartzeko e, taldeetan. Bueno, ba, parte hartzeko, bete behar du izen emate fitxa. E, izen emate fitxa aurkituko zuen mehen berrizaren zenbait lekutan, edo euskara zerbitzuan, ez? E, bete fitxatxo hori, e, internet zere topatu dezakezue Mintzakideko blogan, frogetan daukagun blog horretan, uh -huh. e, e, deitzen dela mintzakideak.blogspot.com. Uh -huh. Horretan topatuko duzu ere internetez betetzeko fitxa bestela, zuen euskara zerbitzura hor bildu pizka bat eta bertan bete dezakezu eta eta aurrera, e, sortuko ditugu taldeak azaroren hasieran martxan jarri gutugu talde guztiak eta, eta bueno, ba, euskara biderkatzera ez pixka bat E, Pablo Kormezana joan saigu denbora, e, eskertu beharretko dizugu aurten berriro ere, on, on, onaino etortzea eta, bueno, e, mintzaki deren informazio osoa, e, zabaltzea gure irratitik e, mila eskerbenetan e, eta plazerra izan da. Mila eskertu egin eskerkesko bai.